буде згадуватись з найбільшим прокляттям і ненавистю. «Бо хто може багато, з того багато і спитається. Ти можеш убити мене за мої слова, але я купив собі право сказати мою правду адверто». Дев'ятий знову на мить замовк. Сталін сидів непорушно, дивлячись у свої папери, немов нічого особливого не чув, Члени Політбюро скупчено мовчали і пильно поглядали то на Сталіна, то на Дев'ятого, немов хотіли розгадати, хто саме стояв перед ними – завтрашній мертвяк чи людина, яка має рацію. Дев'ятий провів тремтячою рукою по чолі і тихо зовсім іншим тоном знову заговорив. «Я сподіваюся, що моя доповідь викличе серед вас творящі деяке зацікавлення». І, можливо, що порушене мною питання буде поставлене на обговорення. Але хай мені буде дозволено сьогодні сказати на закінченні кілька останніх слів. Вони будуть усе ті самі. Йосифові Сиріоновичу тим чи іншим шляхом повторюють те, що я тут переказував, дійде до відома світу». Він буде чекати від тебе виступу. Ще раз благаю, запропонуй йому новий спосіб розв'язання вікових суперечок його. Дай цей спосіб на вирішення найбільш зацікавлених у цих суперечках. Вжий свого впливу і нашої сили, щоб Питання світового конкурсу було поставлено на світовий референдум. Нехай народи самі візьмуть долю свою в свої руки. Запропоную світові не бомби, не фізичну силу, а силу розуму і волі народів. Вони чекатимуть твоєї пропозиції у болючому напруженні. Слово за тобою, Сталіне. Я скінчив. І дев'ятий важко сів на своє місце, Сталін не підводив голови, все зібрання завмерло в непорушності, нарешті він помалу підняв голову і ні на кого не дивлячись тихо сказав «Дев'ятий порушив дуже важливе питання. Ми повинні його обміркувати. Коли саме це буде через тиждень чи через рік, ми цього тепер не можемо сказати». І яке саме вирішення ми винесемо, так само наперед ніхто не скаже. Хай секретаріат роздасть нам усім копії його промови. Сьогоднішнє засідання закінчене. Він трудно підвівся. За ним встало зі своїх місць усе політбюро ВКПБ. 28.02.1950 року.